Guzkiak elurra urtzen barugoya, ezinot edu bean injustizia urtu. Makurtu ez direnen minas hamurtu eskemak apurtu, jorenak lapurtu. Egiada e, guri zen, bizka tarotatzen zer egin, eta argi genuena, zen ekitaldi bat, edo ikusgarri bat baino, nahi genuena zerbait egin parte hartzailea. Zainta edu ditzen zitzaigun ere kulturaren uh, errola ere hori dela, azken finean dienak parte hartza eta denak bat egitera. Beraz, horrengatik erautatu genuen Mikel Laboaren kanta hori ah. biziki famatua, e, igual ere xagoa izateko, ertzainakena baino. Eta horren inguruan, ba, nola kanta bat bakerek botatza piskat laburri du ditzen zitzaigun, erabaki erabak bilakakoekin egitea ere danzaiku jarretzipi bat, bertsoak gaitzea, Odaibagozuren slan bat, eta maitu dugu fandango batekin, hor ere amaitzeko ezak baita hartzailearekin idea hori baitzen. Askatasu kozea, askatasu nakasetzen du.